А те людині розум даний. Не бен теж себе по-дурному, а неси краще нам горілки доброї та меду солодкого, щоб було чим сина привітати. Ганна покірливо пішла до пекарні, а Пріся принесла настільник, застелила стіл і почала подавати змисника посуд. Проте обидві жінки уважно прислухалися до всякого слова чоловіків. Василь Цимбалюк був зовсім ще молодий хлопець з незміцнілою душею, а через те справді, як сказала мати, його дуже нетрудно було нахилити і в той, і в інший бік. Почувши тепер, що батько вже не на боці поляків, він теж був радий отступитись. Бо хоч він досі і не був свідомий, а все ж таки йому чомусь боліло серце з того, що козацька старшина розмовляла по-польському, не тільки проміж себе, а навіть зверталася по-польському до козаків. «Що ж тепер мені робити?» сказав він, вагаючись. Неможливо найти не в похід, скарають. Найти неможливо, сказав батько. А не ловити хміля? Цілком можливо. Нехай ляхи самі ловлять, коли він їм потрібний. Через кілька хвилин весь стіл був застановлений полумисками з усякою стравою, і всі сіли до столу. Після скількох чарок, горілки, Розваву повернула в другий бік, і всі потроху стали веселіші. Під час вечері з мерком у дворі почав на когось кидатися собака цимболіків – Боско. На Боска вийшла прісі, побачивши, що то прийшов ковзар, ввела його у хату. Ковзар був не старий і кремезної постаті, але не на скільки тижнів борода робили його підстаркуватим. На п'ята кобзареві на плечі драна свита розпиналася на обидва боки, виявляючи з одного боку торбу, а з другого бандуру. Просунувшись у двері боком, кобзар зняв шапку і вклонився. «Панові господареві, і пані господині, і всім у Господі Сущим, нехай Бог допомагає на все добре!» Щасти Божий і тобі, старче, звався Цимбалюк, і вставши з-за столу, хотів допомогти гостеві розвантажитись. «Не турбуйтесь, господарю», – спинив його ковзар, – «я все зроблю сам, бо я не сліпий». Всі глянули на гостя здивовано, бо водющих кобзарів рідко доводилося бачити, а він повогом скинув свито, чіпив бандуру і торбу, і склавши все на лаві, несподівано кинувся до Микити. Гай-гай, козаче, не пізнаєш. Микита схопився з лави. Свят, свят, свят, то це трохим Швайка, скрикнув він, пізнавши свого давнього товариша, що з ним мало не десять років ходив походами і бився поруч. що ж ти убрався та бороду запустив? Давай вперше почоломкаємося, а далі все розкажу, сказав Швайка, простягши до Микити свої довгі, дебелі руки. «Заховався тут, мов, тхіру норі, та гадаєш уже, що і не знайдемо, ні, козачі. Ми чи все чуємо і все знаємо, що діється на Україні. Чую навіть і те, що тебе, лисий дідько, примостив до бабського боку». Почувши останні слова, Пріся і Ганна почали дивитись на гостя-вороже. Данилош перебив розмову приятелів, сказавши Микиті, що раніше годиться почастувати гостя, а тоді вже розпитувати він посадив Швайку поруч себе і налив йому добру чарку горілки, і коли гість випив, зразу ж налив йому й другу. «Ти просто січі трохиме? спитав Галаган, коли гість трохи заїв питво. «А чи правда тому? – спитав Цимбалюк, – що Хмельницький піднімає запорожців проти ляхів. «Чув, чув я про це», – повів Швайка, поглядаючи на Цимбалюка непевним поглядом. «А, запевно, не знаю». Галаган зрозумів, що Швайка, знаючи Цимбалюка за прихильника поляків, таїться нього і не хоче говорити про заміри Хмельницького. «Не бійся, Трохиме», – сказав він. «В нашій хаті стіни не чують, а люди не говорять, чого не треба. Мій тесть уже зневірився на ляхах і тепер пристає до нашого табору». Я добре бачив, що тебе послано на Україну від Хмельницького. Говори все сміло, я тобі за тестя запорукою. О, радісно скрикнув Швайка. Якщо старий цимбалюк наш, треба вихилити за його здоров'я добру чарку. Данило знову налив гостові поставець, і той, випивши, почоломкався з ним. Бувай, здоров, старий товарише, ну, а тепер, сказав він далі. Вип'ємо всі разом за гетьмана України Зінька Богдана Хмельницького. Вже обрали його за гетьмана. Хіба була військова рада? Була в Січі велика військова рада. Мало не всі сидні з зимовників посходилися, всі лугарі з великого лугу човнами поз'їздилися. І Січове товариство з лиманів та з дикого поля позбиралося. На січовому майдані козаки не вмістилися, от скільки було товариства. І всі, як почули, що говорив батько Хміль, одностайно і одноголосно ухвалили обрати його за гетьмана України. І йти з ним визволяти нашу неньку з тяжкого лядського ярма з гострих пазурів ненажерливого звіра й ворога нашого. А що ж говорив Хмельницький на раді? спитали слухачі. Говорив те, що ви й самі добре знаєте, що ляхи знищили козацькі права, а вільний люд український повернули в бидло, що запродали жидам православні церкви та завели на Україні унію. Ну, та тепер тому прийшов вже край. За чотири тижні прийде на Україну наш гетьман з великою силою запоростів та з татарською ордою і вигубить усіх наших гновителів. Біля Хмельницького згуртувалися всі наші завзяті лицарі. Нечай, Бурляй, Богун, Перебийніс, Джаджалій, Ганжа, Морозенко. Всі-всі скупчилися біля нього і присягнули заступати йому, як доведеться, своїми грудьми. «Слава Господи!» – сказав Галаган. Може, хоч на цей раз ми побачимо рідну країну вільною і витягнемо з багна стоптану ляхами козацьку честь? А чи не буде воно так озвалася Ганна, як було за гетьманів Павлюка та Остряниці? Мовчи, стара, перебив цим Балюк. Не годиться жінці в розмову козацьку встрявати. Їсть охопився за слова Ганни. А щоб не було так, панове товариство як сталося за Павлюка та Остряниці. Так треба всім вам напоготові бути і людей до повстання підмовляти. Всі повинні озброїтись і приєднатися до хмеля. Надходить суд Божий між нами і ляхами, і великий гріх та довічна ганьба буде не тільки тим, що лишаться на боці ворогів та проливатимуть кров братів своїх, а навіть і тим, хто сидітиме в запічку під той час» коли брати їхні життя своє за рідний край отдаватимуть. Не знатиме той спокути на цім світі, а на тім дістане свій найтяжчих пекельних мук. Гість деякий час помовчав, а зворушені його промовою слухачі не сміли порушити тишу і сиділи мовчки всяк зі своїми думками. «Я йшов до тебе, Викито», – звернувся далі Швайка до Галагана – Виряджаючи мене на Україну зі звісткою про волю, Гетьман наказав зайти до тебе в Корсунь і переказати, що знає тебе за щирого сина України і сподівається, що ти допоможеш йому в його справі, як він допоміг тобі викупитись на волю. Спасибі бі Гетьманові, що не забув про мене», – відповів Галаган. «Якщо ти, Трохиме, побачиш хмеля раніше за мене...» То перекажи, що був певний, Галаган не пошкодує життя за волю і щастя рідної країни. Підвечеривши трохи, Швайка встав за слону і почав прощатися, кажучи, що має на думці стати до світу у стебліві. Цимбалюк укинув у в торбу харчів і разом з Галаганом проводив його за Після звісток Василевих та оповідань запорозця всі в хаті Цимбалюка стали замислені й не балакучі. Засмучена мати послала Василеві на лаві товстий килим, поклала в голову подушку і благословила лягати спати. Прісся і поцілувавши батька і матір в руку, пішли до своєї світлиці, і через якийсь час усе в хаті потишилося так, що здавалося, наче всі поснули. Проте справді ніхто не спав. Цимбалюк передбачав, що надходить рішуча хвилина, коли йому доведеться або свідомо стати зрадником рідній країні, або перейти на бік повстанців і при нещасті позбутися свого ґрунту, майна і навіть притулку. Ганна накликала на голови бунтарів всяке нещастя за те, що через них усі не матимуть спокою, а її коханого сина чекає навіть небезпека війни. Василь обмірковував, чи не можна як-небудь ухилитися от походу, щоб не бити на своїх братів. Що ж до мокити, то його охопило давно відомо йому почуття обов'язку боротися за волю рідного краю, і він мучився тепер думкою, чи чесно він вчинив, що дружився. «Ти не підеш у військо, мій любий». Почув він серед нічної тиші таємне питання любої йому дружини. «Ти не покинеш мене?» Микита почав голубити свою молоду дружину, але вагався з одмовою. «Кажи ж, говори, мій любий, що не покинеш ти мене, бо як покинеш, то ніколи вже не побачиш. Умру я тут з нудьги за тобою, або, гадаючи, що тебе нема вже на світі, і собі смерть за подію. «Слухай, любко моя!» Почав Микита, міцно стискаючи свою дружину в обіймах. Десять років я блукав по степах та байраках, десять літ ліжком моїм була сира земля та твердий камінь. Десять літ я, мов дикий звір, ночуючи по дібровах та байраках, придивлявся та прислухався, чи не йде ворог, щоб мене вбити або взяти на катування. Коли б ти. Відала, як то мені любо тепер після того життя спочивати душею і тілом біля тебе, моя ясна рибонько, цілуючи твої рожеві губоньки та твої карі оченята. І цілуй, і отпочивай, перебила прися, не треба ні про що більше й думати. А яка ж тоді моя горлиця, буде доля нашої неньки України, якщо всі ми, козаки, будемо спочивати біля жінок, адже вона все гіршає. Не один же я десять років муку приймав. Всі стогнуті козаки, міщани, і посполить. Не можу тобі, кохана моя дружинонько, неправду говорити. Якщо підніме хміль знову повстання, то не всиді в хаті, піду в військо. Оце ж ти мені ножа встробив, серце заплакала пріся. Ти ж воював уже десять років, а чого досягнув, що здобув для України? «В руках Господніх, а як рідний край покличе, я піду, бо коли б я не пішов, то моє сумління висцало б мені серце, я зневажав би сам себе, може б і смерть собі заподіяв. Мене присів кілька тижнів, і ти сама побачиш, що все відміниться, і мені неможливо буде не йти. А проте годі тобі зараз серденько своє краяти, ще, може, ніякої війни не буде». А Тион, як себе розхвилювала тримтишуся, заспокойся. Через два тижні Василя споряджали до Черкас. Поход козаків мав одбутись човнами, і через те молодий козак лишив свого коня дома. Данило ж, щоб одвести сина, споряджав воза. А засмучена розлукою з сином Ганна всю ніч. Напередодні, як в оселеві виїхати, пекла коржі, книші, пироги та паляниці. Сьогодні ж зранку почала накладати все те навоза, щоб синові в поході надовго вистачило харчів. До того, що було, витягла з комори із льоху цілий бурдюк сала, добру купу ковбас, з півсотні сушених карасів, десяток гусячих полотків та ще багато всяких витребенек, що їх усіх її не перелічити. До снідання на возі було накладено всього, що тільки й може надумати мати, проводжаючи єдиного сина в далекий похід. Сам Василь оглядав свою зброю, мастив її, де було треба, салом та терпопилом, щоб дужче блищала. Микита допомагав і й тестові, а Епріся ж бігла разом з матір'ю з хати до воза, виносячи харчі та омощуючи їх поміж сіном, Тут же поміж людей плутався збентежений, метушнею, кудлатий Боско, намагаючись вгадати, хто саме їхатиме в дорогу, щоб знати, чи йому бігти за возом, чи лишатися, стрихти хати. Після снідання цимбалюк запріг у віз, зволів і покликав усіх у хату. — Сідайте всі по лавах, — сказав він, коли всі зібралися, щоб отак у дорозі й поході все добре сідало біля нашого Василя. Коли всі трохи посиділи, батько і мати поблагословили сина, і всі знову вийшли в двір до воза. А той був уже так навантажений харчами, що по майже ніде було сісти, і вони ледве промостилися біля люшень. Цимбалюк перехрестився, Ей, круторогі! Добрі воли напнулися, і віз, хитаючись, мов човен, покотився з двору. Доруч воза йшов Микита, проводжаючи подорожніх до Росі, а Ганна, стоячи в воротях з заплаканими очима, посилала сидові безліку хрестів і благословення. А ледве цим малюк з сином переїхали Росі, а Микита, покликавши одвоза Боска, не дійшов ще й до своєї хати, як з богославського шляху почулися музики. А вулицею вже метушилися діти, вибігаючи на шлях. Микита пішов на той бік, від вчувалися музики і побачив, що до Корсуня наближається велике польське військо. Попереду війська, слідом за музиками, їхав бравий вояка, відомий вже галаганом із попередніх війн, польний гетьман Калиновський. Дебелий та кремезний, закований в блискучий панцир з золотим шолелем на голові, Гетьман мав величний і завзятий вигляд. Слідом за Гетьманом ішло кілька полків гусарів Вони були в залізних золотими розводами панцирах, мали на головах залізні шоломи з золотими на версі птицями, а в руках держали довгі списи з червоними державними і жовтими на версі списів прапорцями. Тільки проминули Микиту гусари, як пішли повз нього лани з кільчастих панцирах та чудних кривобоких шоломах. З уланами йшло три полки драгунів, а далі потяглася піхота, перше німці, а далі польські жовніри. Алган не рушився з місця, дожидаючи, поки перейде все військо, щоб знати, з якою силою доведеться змагатися Хмельницькому».